В кінці четверта важливість культурно-антропологічної методи. Вона відкриває перспективи свідомого планового впливу на зміну національної вдачі чи на збереження деяких її рис. Культури можна робити кращими, бо більша частина людської природи, на якій, на думку суспільності, створена власна культура, не є взагалі природою, але є вислідом раннього виховання. Лентон а коли культури можна робити кращими, значить і людей можна виховувати до кращого. Радикальних змін вдачі людини і народу бажали керівники фашистівської Італії, гітлерівської Німеччини і теперішнього СССР. Поминаючи критику змісту самого ідеалу тієї нової людини, до якого вони змагали, сама їх віра в можливість до основної зміни вдачі народу при помощі пропаганди чи виховання в школах Наскрізь помилкова і суперечить вислідам науки. Ніяка радикальна зміна в методах виховання дітей, зміна, відірвана від культурного підложжа, не змінить дорослих людей у бажаному напрямі. Зміна може відбуватися через повільну переміну всієї духовної атмосфери, даної культури, емотивного стану суспільності, традицій дому, ментальності батьків. Отож, кращу суспільність можна виховувати малими, але продуманими змінами, повільним поюванням певної системи вартостей, яку визнається кращою, дрібними деталями у вихованні малих дітей. Довгий і повільний процес, проте небезнадійний.